Muzicanții din Bremen. Dramatizare după frații Grin de Boris Petrov. Muzica Alexandru Vladighearov. Regia artistică Cornel Todea. S-a și făcut dimineața? Da, fi oficios. A, ia bea trecut de miezul Dar nu mai ai somn, orătania furisită. Te-a găsit când la miezul nopții. Dacă tu nu dormi, nu mă lași nici pe mine? Cucu! Cucu! A, că de țar ar l a să-ți cadă. Nu ești bun decât să faci tărăboi. Ești atât de bătrân că dacă te arunc în oală, stric un car de lemne ca să te fier. Cucu! Cucu! A, dar de a tu ai nebunii de abinele da o odată că de nu mâine dimineață te fac supă, chiar fi să tai o pădure întreagă pentru foc. Asa! pintenat bătrân. Acum pot să dorm liniștit. Ia uite, a furisitul cum mă din som. Te yeah. vrei, vrei în casă, cotoșmane. Yeah. În hambar, acolo e locul tău. Yeah. Știu, știu, ai îmbătrânit și ți-ai pierdut agerimea. Au, au, nici cu vederea nu stai prea strălucit. Da? Miorle, miorle cât vrei. Nu mai put tu loc în spatele cuptorului. Saci sunt găuriți de șoareci și tu nu faci altceva decât să torci și să moței. Yeah. Ne? M-am de provisiuni. Lasă-mă să mă odihnesc în tihna. Ah, mi o rău, blestenat. Mâine dimineața am să pun mâna pe tine. Te nec în rău, și în locul tău am să mi cumpăr o cursă de șoareci. Nu te învârti te că mi-ai stricat bunătate de som! <fie> A, mai calciodată potai. Maș! Sigurii bătrâni. Urla cu știu, Doamne ferește. Lă, răvătri toată noapte, dar când e vorba de vânătoare, nu ești în stare să prinzi nicio rață în pușcată. Când simți praful de pușcă te apucă, strănutatul. Rău! Am Rău! să chem hingerii, să te ia vedea taș în jurul gâtului lui. Ei, lasă, jaure, ca apar zorile și am să-ți atârnă o triche adecuadă! Mi-a stricat cele mai dulci clipe de son. nu mărniți caiete-n caiete! Elasă să te -ți arăt ține! Toată viața că am hărit pentru nimic. Și acum mai și că ești împotriva mea, nu? I -pa, i -pa. Și mai și filozofează! M-am săturat, m-am săturat! Să te văd în curtea morii mele! N-am nevoie de un mărgar pătrân și curetile clăpăuce! Elas vă o minte ce o să urle așa cum trebuie. Hai, mișcă, miște! Am să te văd la târg. da, da, și-o să facă tobe din pielea ta. Auzi tu, tobe, hai! Ha, așa va să zică. Asta e recunoștința. Așa sunt oamenii. Muncește-te, omoară-te și în loc de spice bice. Am cărat un munte de sar și acum vrea să facă tobe din pielea mea. Dar se înșa la marnic. N-am să mă las pe mâinile ei. Voi fugi și asta chiar acum, în această clipă. La drum! Să plec, să plec, să plec, să plec la drum. Adio, nedreptate, spre fericire. Eu voi face acum calop sănătate. Mă v-am de-acum, Al florilor parfum, Și gânde păsărele, La drum, mă drum, Înainte plec, la drum, de-acum. Am tot cărat la saci, mă a povara, Dar jur pe mii de draci, Că plec și las și moara, De -acum, că acum a asinul, Spre glorie pornesc, Când macii înfloresc, Și duse coscaieții, Cântâng, basâng, Înainte plec la drum, îl tâng. Ah, să-mi trag puțin sufletul. Ce plăcută era răcoarea pădurii. N-aș fi cunoscut-o niciodată dacă rămâneam să car o viață întreagă saci și pietre de moară. Oare cu ce am greșit când mi-am părăsit moara mea natală? Nu, hotărât nu. Ce? N-am auzit eu cu aceste urechi lungi că vrea să mă vândă la târg pentru piele de tobe? M-am odihnit destul. Dar încotro s-o apuc. Am găsit. Am să mă fac muzicant. Da. Uite, voce am. Da. Dar ce am făcut eu cu talentul meu? Nimic! Dar o să-mi repar greșeala. Am să devin muzicant în Bremen, orașul care nu este departe de aici. De fapt, muzica este foarte apropiată de inima mea. Uite, simt că am să compun ceva. Premire sol, sol fare mi fa Premire sol, sol fare mi refa Măgar la cârciun măsaj și un solist, ăgar să fiu de nu mă fa Art va A le pete lalum Ple chiar acum La la la la la la Praârar pece. Aici, solvecii, necii, am talent cu carul. Păi, spune-o, măcarul. Ah, ce cântec minunat, și ce repede l-am compus. Ai la da, ce glorie mă așteaptă. Eh, eh, dar asta, parcă aud ceva. O, frica are urechi mari, dar nici ale mele nu sunt nici. Ha, ha, n-am de, de <trui> ei, ei, ce la ce te-a apucat? <trui> nu vezi că în fața ta se află un patruped ca și tine? Oh, ce bine, îmi pare că te-am întâlnit. Fii atât de bun și dezleagă-mi tini geaua oh, oh, oh, Mă doare coada de nu mai pot. Ușor, Mulțumesc. voie să mă recomand. Hero, un cine foarte prietenos. Încântat de cunoștință. Marco Măgarul. Specialist în morărit. Dar ce cauți tu aici? A, e o poveste neplăcută cu un sfârșit dureros Dar ce pot să fac sunt un câine, sărman, străin și singur? Stăpânul meu nu înțelege că eu nu mai suport vânătoarea. Nu mai suport praful de pușcă și zgomotul gloanțelor pe lângă urechi. Da, asta, asta nu se poate explica prin cuvinte. Praf de pușcă, nu pot să suport praf. Nu mai vreau să aud mereu aport praf. E pura și căprioare, căituia am la vânătoare și mă mir. Cum mi-am atâte cudioare, vreau să stau într-un hamac sau rațele pe că prioare să atin. Stăpânul meu, minte neroadă Mi-a legat-o din ichiaticoată Vreau să mă arunce în stradă La îngheri închisă ladă Nu suport Viața asta n-am să nici mă eu e un mândru-vânător numiceliută de picior, de a ajută în Am și fugit în pădure. Eu, dita mai câinele de vânătoare, să fug cu tinicheaua de coadă, e rușin os. O, da ce soartă tristă. E zin că cumplită. După atâți ani de o stenală, cine pozește casa? Hero! Cine se duce la vânătoare? Hero! De când te-am întâlnit, parcă și tristețile mele au devenit mai ușoare. Și eu am fugit de acasă, chiar dacă am alte motive. Care? Dar M-am gândit, m-am gândit, m, gândit. m, gândit. m gândit. Și în sfârșit mi-a venit o idee. Ea ne va salva. Nu am nevoie de niciun fel de idee. Mă voi drândi aici sub acest copac scorburos și plătos. Și am să măr, am să mor. Hei, hei, hai, mai încetează cu făică reala și vină-ți-mi fi. Ire, ți-am spus că am o idee. Ce idee? Ne vom face? A... Ha? Ce? Nu înțelegi? ce să înțeleg? No! Tot nu înțelegi? Aha, măgari Nu! Nu! Ne vom face muzicanți! Și vom cânta în orașul Bremen, care nu este departe de aici. Noi doi muzicanți, Lasă-mă să mor. De ce? De Au Auzi el muzicant, băi. Eu n-am lătrat niciodată muzical. N-ai lătrat. Dar la tobă te pricepi? Toată viața mea am visat numai Tobă, la, de la vis la realitate Ei, Uite, trebuie să încerci Numai cine n-a vrut, nu s-a făcut muzica Crezi că Ei. am putea să te... Vai, ce bine că ne-am întâlnit Ce bine e să ai prieteni. Prieten poate se sfie. Oricare, sper că pe patru picioare de tristețe vrândate de eşcopleșii care la animale sprijină. Un vals urtând cuor sau zâns, vom trei în armonie. Prieteni vom fi pe vecine, în oaste <fie> vechi oboișar. No, no, no, no, no, no. La no, Dumum... <foll twistingen> <fiquei> forma, <formsmumbles> che... Sigur. Ție pot să spun prietene că bătrânețea mea a cam atrofiat simțurile. Dar cel mai bine ar fi cel mai bine ar fi să ne ascundem în da da hai, da, da, hai, da, hai, hai, hai. În Sunt Ah, Nu mai băzâie atâta. Ai tulburat până și un măgar pensionar. A, și eu mă simt mușcat. Ăsta mișcat. Dar cine ești? Cocoșul Mi se spune Pinteratu. Marco, măgarul. Mi se spune urechea. Atul. Hero, mi se spune Dulău, dar nu sunt rău. Sunt foarte îndurerat. Profund și te veci. Suferința mea e mult mai mare, amenințarea la mine e concretă. Toate generațiile din neamul meu, Galinaceu, au sfârșit pe lamă de cuțit. Dar e grea soarta noastră! Da, e grea, e grea! E Când te gândești ce vise mi-am făcut despre pătrânețile mele, mă gândeam. Cam să mă plimbe peste tot în conjurat de cocoșei și pui cuțe. cam să cânt când vreau. Și mai ales cum vreau? Ha -ha. Cam să ciuguleș? visam cam să ciuguleș, chiar colo câte o boavă. Dar mai ales cam să curge. Vedeți că- te a văzut un cocoș într-o viață? Ha -ha. Am sperat că stăpânii vor deveni mai omenoși, dar m-am înșelat. Vorbește atât de frumos că mi să plâng. Galus, nu știu ce vei face tu, dar eu nu mă las. Este împotriva caracterului nu meu. Nu cred că încăpățânarea o să-ți folosească la ceva. Oh, te rog, nu mă insulta. Aici nu e vorba de încăpățânare, ci de creier, ce? de gândire. Ai vreo idee? N-am, dar nu mă las. Pentru mine nu văd nicio scăpare. Dar povestește odată ce s-a întâmplat. Mai pe scurt sau detaliat? Important e să fie palpitant. Mm, ce poate fi mai palpitant? Așa. Oaspeții au venit la cină. Și? Stăpânul meu a scos cuțitul. Și i-a omorât? asta e bună. Cuțitul era pentru mine. Și? De groază? Am luat la fuga, am zburat. Si, si, si, si, si, si, si, si. si dacă pe urmele mele cu cuțitul, mor de frică. <gri> al, voi. Dacă ești așa de fricos, atunci hai cu noi. Păi, <gri> ce să fac eu cu voi, doi, doi amărți? Noi amărți? Noi am devenit <gri> muzicanti. Da, și si ce cu asta? Dacă vii cu noi, vei deveni și si tu muzicant. A. Nu mai cânt ca altă dată. Dar nici nu e nevoie. E, așa ești cum ești, n-ai nevoie de voce. O să cânți muzică mai ușoară. Cu vocea mea pierdută? Dacă nu ești chiar afon, o să cânți la microfon. Ce asta? <hă> și dacă plec cu voi departe și devin muzicant renumit, o să scap de cuțit? Bineînțeles! Bine păi atunci, dragi mei confrați, decât să-mi pierd viața, mai bine când la microfon, nu? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cu curigul de microfon, cu curigul de microfon! Sunt de acord! Sunt de acord! Ce orchestră minunată o fim și ne așteaptă O oh, ce glorie! O oh, ce libertate! Oh, oh, oh! Și încă de trei ori, ho, oh, oh, oh, oh, oh. oh. la drum! Chipchit, ura! Ma înde vom pleca, tristezi la radio? O fi celebră grupa musicală, o fi mes dîtrio. Mai trebuvi solisti, un coca un rechisti, mai zacar vină pisci. Pentru un de noapte mai parim maculori. Ies fond ca sunt fond. Io centro la saxofono, io voglio che battere stoldi, orchestra dei talenti, noi vom di taco mio, concerto da concerto, noi tri miei mio De veci, în sunete celeste Noi mânt, frății, mai trei și vom fi deci Cea mai din trei ori destre trei vom fi soliști A loc ca urechiștii Băzea că vin a niști drum de noapte, noi parimatul, îl gândi Să mă mușcă, să mă mișc de-aici, un câine fără simț olfactiv nu poate fi un bun detectiv. Atunci nu ești bun de nimic. Eu? Află că mă jignești. Mă duc, mă duc. Dar inima mea a ajuns la scoate. Acolo e un monstru nepământean. Vrei să spui? Extraterestru? Ba e totuna! Nu te cred! Marco! A, da! Marco? Mm. Extraterestrii? Mănâncă-sipă? Ha, ha, Habar n-am! Mm, nu te contrazic, nu te contrazic! Bine, atunci ia-o înainte! Hai, iau înainte, dar da după voi! Mm. Mm, salut! Salut! Salut! Salut! Deci tu erai... Nu Mie mi-au lucit ochii. Ce mult, mă bucur că v-am întâlnit. Ah, eu sunt Alfons Motanul, Focus Gals. Mi se spune pintenat. Hero! Alfons, var! Un dulă, dar nu sunt rău. Eu sunt Marco Măgarul. Uh, și mie mi se spune urechea. Încântat, aturi. încântat. Mi se spune motanul de pe acoperișu. Ce cautai în tufiș? Viața mea se află la o răspântie! Da? Da. Și cine te-a adus ca să zic așa în situația asta? Stăpânul meu, oh. înțeleg! E încă o soartă tristă ca a noastră. Și da. ce-ai de gând să faci? Oh, nu m-am hotărât încă. Nu te mai chinui să iei hotărâi. Vină cu noi. Ha? Uite, da, noi trei am format-o... Ce? Nu înțelegi? Nu. nu înțelege. Tot nu înțelegi? Nu, nu înțelege. Noi trei am format-o... Orga! O orchestră! Ne așteaptă libertatea, gloria! Și pe mine microfon! Da! Și unde va cânta orchestra asta voastră, mă rog? De Bremen, orașul cel mai apropiat! Nu vreau! Nu pot! Nu, știu. Ai, nu, nu, nu, știm că te pricep la muzică. Mai ales la o mică serenadă de noapte. Oh, dacă aș fi pornit în tinerețe în lumea largă, aș fi devenit un mare muzicant, poate un virtuos. Dar acum, acum, ce crudă e soarta. După atâția ani de întrecere cu... Timp în care și mustățile mi-au albit! Stăpânul meu a luat hotărârea să mă nece. <fie> și când mă gândesc cum cântam în nopțile de martie, mi-au mirosit viața. Cine-și mai aduce aminte de salturile mele pe trei zigle, Nimeni! Eram la un pas de consacrare, iar acum sunt amenințat cu moartea. O, aș dăiești scandalul! Ce păcat! Atletul Ce Într-adevăr, mare păcat! Numai în domeniul muzicii cât m-aș fi putut realiza. O, când îmi amintesc de creația mea, serenada lunii pentru motan și orchestră de mâțe, îmi dau lacrimi. Nici acum nu e târziu să devii mare și vestit. Ha? Hai, vino cu noi! Vino Vino cu voi. Voi. Oh, cine poate rămâne nesimțitor la atâtea rugăminți? Numai un suflet de piatră, ori nu e cazul meu. Bine, vin cu voi. <sciută> <sciută> <sciută> și de trei ori? Oh, oh, oh, oh. Ho, ho. Marco, voi cam încurcați ritualurile. Le -l -l -l. Trebuie să-l primim în orchestră oficial. Să dea o probă. Da, primo, să vedem ce poate. Secundo, să vedem dacă poate și terzio, poate că poate. Are dreptate. Da, da. Bine, maestru. Da, vă rog. A, a, să facem un juriu în jurul meu. <coughs> Drăguțe? poți începe. <fie> Ochi plini de lacrimi Sau oare am impresia Eu sunt compleșit de emoție. Eu chiar am, am, am plâns Îmi vine să urlu de tristețe, Să fie primit în orchestra. Să fie primit Da, să fie primit oficial Mai oh, merge cu voi pentru totdeauna La bine și la greu Orchestra -nima. Și-n alță un cântec ce-aduce aminare Poartetul pe destul, în cântec maestru Va mai concerte, numai succese certe Durocul, tangor, și bațul, și șnor ne patru facem șor Uh, hai să ne tragem puțin. suportul. Mi-ai luat vorba din gură. Și eu am obosit. Uite, s-a lăsat în întuneric. Era... Tocmai timpul să stau puțin cocoțat? Dragii mei, în timp ce mergeam şi cântam, eu mă gândeam, mă gândeam. Și la ce te gândeai tu atâta, mă rog? Că niciodată și pentru nimic în lume. Să nu ne despărțim. De-acord, de-acord. Când suntem toți patru, suntem nu numai o orchestră, ci suntem o forță. Ce cu ce este plină pădurea? asta știu eu. Dar ce se ascunde în ea? Galus, Galus, ce-mi au cu durechile? Ești puțin cu curigu. Iar încep cu temerile tale. Pădurei e ca orice pădure, noaptea ca toate nopțile. Na, na, na, și, și, și, și totuși pădurea e plină de surprize și de misteri. Mister? Da. Și mie, mie, sterele pădurii îmi sunt ostile, prefer locurile lumini oase și prieteni oase. Ha, ha, hai, gata, liniștiți-vă. Ne vom gândi, vom cugeta și vom hotărâ. Ne așteaptă un drum lung. Eu uite-mă culc aici și precis că în noaptea asta voi inventa Am, ceva. Hai să bisesc ca ieți. Chiar eu noaptea asta? Preciți că am să mor de frică. Sunt atât de somboros că lau să mai visez nimic. Considerați-mă deja. Mi-au căzut ploapere de somn noapte bună. Ce vă pasă, vă? Armiți! Sfărăiți! Iar eu noaptea asta am să mor de frică. Heru! Marco? Marco? Marco? Marco? <gântări> Marco? Ce, ce vrei? Marco, din câte știu eu, vulpile nu mănâncă măgari, așa? <gântări> A, așa? e, nu mănâncă măgari, mănâncă cocoș, pintenat. Mai încet, mai încet să nu te audă. Mai bine dormi acolo. Mai să nu te Nu! Alarmă! În popolar în cu copitele înainte. Al, al, al. Cine atacă, de unde atacă și de ce atacă? Stați puțin. Stați puțin că nu există niciun dușman. Ce? Alarmă, Alarmă -o, falsă? Mi-ai stricat somnul. Uite și eu visam scaieți Uitați-vă, uitați-vă acolo. O, unde? Licarește o lumină. Da. Atunci n-a fost alarma falsă. Să ne îndreptăm spre lumină! Acum, noaptea, ochii mei văd la 3 km în tuneric! Da, da și nu uitați că suntem toți patru împreună! Mm -hmm. Hai, hai să mergem! Poate e un han la margine de drum! Și găsim ceva gustos. Oh, Înainte, după mine, spre lumină! Ai! Da, uite că am ajuns. Cadă-mi pliscul? Dacă ăsta nu e un han. E han, e han, da. Han, han, dar nu dați buzna. Eu zic să fim mai prudenți. Galus, ia, zboară tu până la fereastră și vezi ce-i înăuntru. Răf, răf! sus la popuricul. N-am vlagă să mă cocoț până acum. Mako, ai vreo idee? Uh, uh, idee. Ah, da, să facem o piramidă. Oh. Ai ah, o ce grozavă idee. Da, de unde tu de piramidă Noi, noi magari o știm din moștră, moș. Deci, ce, ce v-ați fi făcut voi fără înțelepciune? Hero, urcă-te pe spatele lui. Ha Așa. Oh, acum Alfons, Bagă-ți ghiarele în teacă și sări drept în spatele lui Hero. Hai. Bun, galus acum suiete tu în capul lui Alfons. Nu, eu nu mai suiesc. Nu mai sunt, eu mă cocot, mă e nu contează metoda, dar ai grijă să nu ne zgârii cu pintenii. Hai, hai, Ați ajuns? Ai ajuns? Acum spune-ne ce vezi. E ți bine să nu le de frică. Am să deschid fereastra. Să a auzit și voi ce văd eu. E nervenit, mirați, jurăm stilou, Natura moarte din tatu. Și oh oh, via oh, oh, oh, oh, oh, oh. mantura, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh ,AH. jurăm se la iese simp, Oh simp, suntem nescuți, să, ne scustă, har, har. Dacă -avem ce să mai furăm, mai voia umbră de le săm. O, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ce să faci? Am zis inventar Dar de ce? Ești cel mai tâlhar păi, toți și nu vreau inventar Să mizăm pe cinstea de tâlhar Noi lucrășăm, depătați, nu grijăm, nu ne-nșelăm Suntem nebătați, nu luăm de la bați. Hoțul nu fură pe hoț E de visa Hă, ha, ha, ha! N-ai doarme, nehancișă! Așa n-a mai dat de mult! Goriat, goriat, eh? da. adu-te la estra, răstoar iși pe masă. Da, Hai. Ce, Hai să tebăr! A, -a. Ce, ce bobo, ce bobo, ce bogăție, șeful! Șefu, ah. ești mama, ești mama, ești mama mare. Ah. Ah. Merita să-i auziți cum strigăm. N-au brădat, săriți, ah. Și tot povedeau ceva de niște animale. Ce, ce, ce, noi, noi animale? Noi, noi, noi, noi, noi, ce animale, mă? Ce animale! Ha? Nu înțeleg! Ha? Păi nici eu n-am înțeles prea bine. Când vă acopeream retragerea ha? am auzit așa că dacă ar fi fost câinele acasă ne-ar fi lătrat. Altu zicea că măgarul lui ne-ar fi dat niște copite să-l povenim. Al treilea zicea că motanul lui ne-ar fi mirosit. Și ultimul pomenea un coșc care ar fi dat alarma. Desparti, bază, poni. Hai mai bine să parțim, chef. Da, dar da. parțim cinciți. Poți da, da, da. Deci, una mie, una tine, una mie, una tine, una mie, una mie. Chefu, una... stai așa. Ce? Păi vă că la una mie sunteți doi. Ia-o de la capăt. A, șefu, da, unde e Didi? unde e Didi? care e Didi? Că n-am fost decât noi. Păi, Didi Diamantul. Păi trai să ai goală, goliat. A, da, e goală. Șefu, unde-i ascuns Diamantul? Ascultă goliat. Păi... Întotdeauna am stris cheful în prezența hangiței care e o cu Mai <laughs> dacă ea e cucu, dacă ea e cucu, cu cuana, eu sunt Coco, eu sunt Coco un conte. Ei, ești un monstru. Ha, la la lasă în pace pe nemernici ăștia. fiu o doamnă, fie. mi strică petrecerea. Pe șeful, nu face pe distratul. Unde e diamantul? Știi ce noi nu suntem niște ha ha la la la unde e unde e diamantul? Șeful mai repet o dată. Diamantul. Despre ce diamanti e vorba de ce strici? Această seară plăcută. și ce vorbe rostiți în prezența acestei doamne? Nedemne de niște tălhari cistiți! Pur și simplu nu ne-am înțeles! Ce nu am înțeles? Ia spuneți: Cine ne adăpostește de fric și ger. Cine ne dă de mâncare și băutură? Cine ne ascunde. În vremuri grele. Ha, ha, ha, ha. Hangița și ce cu asta? Ciamantul L-am rezervat Spre a-l oferi în dar Hangiței Stăpâna acestei case! Oh, ah, ce dar fantastic! Ah. Da, e fa e fafa, vă dăm voie să-l pipii, să pipi, să-l să-l pipi, ce, ce mama, ce mama, ce mare e! Oh, oh. Ia, la vacă, îți dau una, de-o să te bulbui până la pensie! Da, ce te fufu, ce fufu, -fu, ce, nu, noi l-am fufu furat? -fu fufu? Dar nu-i cinstit! Ce, ce bărbați viteși și vă cetați ca niște copii pentru jucării? Păstrează-l, stăpâna! Mersi, mai da un rând, ah, oh, să continuăm petrecerea! gasul yeah, să mm -hmm. Să tu mi la noțiuni, te adorăm pentru noțiuni. Îl și Nu te-nțeleg eu. asta e... Un ospăț de tâlhăj. nu mai stau copoțat aici, mi-e frică. Nu, nu, nu, nu. stai, rămâneți așa, cu toate că m-ați deșelat. Mi-a venit o idee. ce de... Spune repede că și mie mi greu cu ăștia doi în spate. Vom năvăli în hanuă. Noi? Da, noi. Păi ce vă mirați așa? Ia spune, Galus, care e arba ta cea mai puternică? Păi, care să fie? Și-a ta, Alfons? Mi -mi au rămas ghiarele foarte ascuțite. Înși am niște colți împotriva lor. Da, Vă dați seama, dragi mei, cât de puternici vom fi uniți într-o singură forță. Ha -ha. Pe patru copite. Un rânjet deasupra unor urei clăbăuge. să niște ochii lucitori ha -ha. și încrastă fâlfâi de ani. Asta da monstru nepământean dintr-un măgan, un dulau, ha -ha. un cocoș. Oh, și e grozav, Madul Cotan, iar numele ăsta îl vom păstra și când vom fi o orchestră faivoasă. Să ajungem până acolo. Să trecem la acțiune! Ce fac? Închid fereastra? No! o Când vom da vale pe ușă, curentul va stinge lumânările, iar ochii mei vor sclipi în întuneric. Madul Cotan, ascultă comanda la mine. La tac, ce ne chefu? Ce au fugit! S-au fugit! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Preluite vestite, Dragii mei, n-ați vrea să fiți totuși atât de drăguți, să vă bucurați de victorie fiecare pe picioarele lui! Oh, iarbăne! Haide, haide! Haide! Așa! Si după miros că aici e mâncare de os și pentru un grup mai numeros. Ce crnați Mi-au rămas câte firmi Pentru viața întreagă! A, a, ia asta ia te uite, asta este sfreșnicul stăpânii mele. Uite și colierele! I -i am, am găsit colecția de pipe din abanos a stăpânului meu, au furat-o. Prav de pușcă, nu pot să suport praf. Nici comanda hero, port praf. Dar un câine să se știe, nu suportă o hoție, și e clar. Tânhar, îl anunț și peste stăpân că am găsit ideile spun și nu e fi mult mai bună. sol sol, fa, Re mi fac și eu stăpânul mi voi anunța că de la hoți, eu astăzi am salvat tot ce au furat. Tricolier, să vă mulțumim Suntem noi. Suntem noi. Ta ta! E plină de bani. Ce facem? Sunt un câine credincios. Chiar dacă stăpânul meu a fost neomenos, am, am să-i duc pipele de aban ossa. Da. ossa. Și eu, fără nicio întârziere, îi duc stăpânei Sfeșnicul și cele trei colieri. Tu și Alfonz vă urcați pe grindă și trageți un pui de somn sănătos. Coco selfie Hai, Ai, hero. Am plecat. Ne întoarcem cu stăpânii. Ce vor? Mai voi dute. Mai Nu mai pot. Hai, hai, ce sunteți voi? Pervazi. Sau e bun. Hai, hai, scapă cine poate, hai, hai. Nu-mi <sus> da, da, cred niciodată că unui borbaș să-i să clăbțe dințe. Doară nebună cu fiica de mână, fantome fricoase, fucima, Da voala, de privă, de primă, Damn. Damn. Ce hală m ajuns? Hai, hai, ah. hai să ne odihnim puțin! Ah, nu, nu, eu nu cred. Nu cred că era niciun monstru. De unde s-a fi apărut? M-ați de degeaba! Să nu-mi spui mie, Goliat, dacă nu era de cinci ori mai mare decât mine! S-a stricat și pe trecerea, și mi-am pierdut și căminu. Voi sunteți bărbați? Fricoșilor! Slăbănocilor! Nu este nimeni în stare să se ducă să vadă cine ne-a ocupat casa și să-i cotonogească în bătaie! Aha. Ia să vedem cine este cel mai viteaz dintre voi! Ha! E ce Când e vorba de briante și diamante, cu toții sunteți cei mai vitești în Dar când trebuie să fiți bărbați, tăceți! Da, da! Să tragem la sorți! Da! Antante! Dizemane pe! Dizemane compane! antan. Tu! deci eu și nu bă He? unde unde? Circuitul? Unde? A dispărut! bul bul bul bulpuitul auchet ui care în tofish e șelemă strimă strimă strimă strimă mă chiamă Gineva unde umpli-m o totole unde umbli? îmi nu mă face pe mine moto moto to to tembel că măsu măsu mă alfurii vivi vivi vivi e pe orbele noastre tare vivi cretinule pe fa fa fa fa monstru l-ai văzut pe ha ha ha habarna vesel ha ha ha han la han e un cocoma ca ca cucu tusica un coco măgăgăcutu cu zic ce-i aceasta? Spune o odată, dar fără să te bâlbâie. <fie> A grave ce e la ha-han, mă-mă-măstrune pământeantă. Sunt de teată sunt de teată frică. Un coco găgă, cu sică coco măgăgăcutu Vreau să vă spun eu la o adică, nu mă mai faci bâlbâie. Că-am de când de explicit. E o gură cu copite și din nasă e un plop. Hai, <fie> ha hai, hai. hai, hai. Gata, gata, gata, acum liniștește pe. Am tras la sorți și am hotărât că trebuie să te întorci la han. Eu? Eu n-am glou, n-am glou, n-am cartușe, șefule. De ce nu te duci dumneavoastră, tu? Că ești ca pe, ca pe, pe, ca pe, șef. Un șef nu se ocupă cu treburi așa mărunte. Atunci pornim cu toții, iar șeful stă în frunte. Bine, că am ajuns acasă. Hai, hai, hai, hai, intru, tată, intre. E, bebe, e, bebe, Aprinde un chibrit. Păi, nu scaca, nu scaca, nu-ți caca. caca, caca. Vorbește mai frumos. Nu scapără! Nu mai încearcă! -te. Pii, Ai reușit, chefu? Ai și noi pipi, noi nu pipi. Nu-i picior de monstru. Atunci să intrăm și noi. V-am spus eu că vă așteptia deja. Ce am făcut asta? Iem popo, iem popo, iem popo. Moti nu te e Iem pod, șeful. Eu zic să facem cale întoarsă. Ia, ia uitați-vă pe fefe, pe fefe, pe afară. Pădurea e plină de lilii, de lilii. Dar cine-i lilii? De licurici. Ăștia nu sunt licurici. Dacă nu sunt lilii, li atunci sunt la la, sunt la la... Sunt lanterne. Da. Pădurea e plină de polițiști. Oh. Toate ni s-au tras de la diamantul ăla. Cred că era blestemat. Redați-vă! Predați-vă! Nu mai aveți nicio șansă! Sunteți înconjurați! Sărăilor, din cauza voastră mi-a pierdut căminul și o să stau și la închisoare! Hai, hai, hai, ieșiți pe rând! Hai, pune-l la Nu O rețele că. ducă! Nu ne bune că... Iasă-mă! Iasă! Ne catru prieteni Într-o veren, o vadă dat, ca suntem o mutere Iubind armonia, iubind iubi, libertatea, virtutea, dreptatea, ampede-mi Avem o gândrie, ca noastră tărie, strălând vieterie, Partetul a ieșit victorios. Uitați-mă, a venit și stăpânul meu. Da, Hero. după judecarea hoților, abia aștept să plecăm din nou la vânătoare. Pum, pum. Da, uite, nici eu n-am venit, S ingur! Abia aștept să te întoarci la moară, că munca fără tine e o povară. Alfon! A venit și stăpânul meu. Și al meu. the blue Să mă-ntorc cu drag acasă oh, Și mie mi-e dor să toarc cu cuptor eu. Și eu mă întorc la moara mea natală Băi sigur, acum plecăm cu toții Dar da ce facem cu hoții? Băi la picioare vă cer iertare Jurăm cu revede să nu se repete Tâlhăria, tâlhăria Vrem penitență, dar mai cu clemență Vrem când are câtarele doare Strânș în funii, râsul lumii ne e rușine și taia, păcerem iertare! Iertare! Ne e rușine și taia, păcerem iertare! iertare. Uh, uh, asta nu e treaba noastră. Nu, e treaba stăpânilor noștri. Ei vor judeca. Noi nu le-am făcut decât datoria. ascultat Muzicanții din Bremă dramatizare radiofonică după Frații Grimm de Boris Petrov Muzica Alexandru Radigerov Emisiune realizată în colaborare cu Teatrul de Copii și Tineret Ion Creangă Distribuția a fost următoarea Anca Zanfirescu Cocoșul Galus Alexandrina Halic Motanul Alfons Boris Petrov Câinele Hero Florin Busuioc Măgarul Marco, Monica Roman, stăpâna măgarului, Romeo Stavăr, stăpânul câinelui, Răzvan Ștefănescu, șeful tâlharilor, Ștefan Mareș, bâlbâitul, Marius Toma, goliat, Marcela Andrei, hangița, Redactor, Doina Pap, Asistența tehnică, Olimpia Popescu, Stella Botez, Florica Dănescu, Viorica Liche, Regia de studio, Violeta Berbiuc, Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Cornel Todea.